Välkommen till årets första dogcast. Det var ju ganska länge sedan vi satt här sist. Egentligen. Insekt. Nu när man sitter och funderar på det. Det var lite som att vi gick i dvala när vintern kom. Eller gick i ide. Mm. Eller vi vad man ska säga. Mm. Men eh, nu är vi tillbaka. Och vi tror att 2016 kommer bli ett superkul år. Och eh, från våran sida så kommer det ju bli lite mer kontinuitet på det här. Absolut. Också. Planen. Eh, här idag är jag Tres och Ida. Och idag tänkte vi prata lite om det här som vi precis har vaknat vinter och kyla och så. För det vart ju betydligt varmare idag än bara igår. Mm. Skillnad på säkert 10 grader här ute i alla fall. Ja, Absolut. Jag har nästan badkläder på imorgon. <laughs> Ska inte gå till överdrift här? <laughs> och sidor Men det, det finns ju faktiskt för och nackdelar med vintern för våra fyrbenta vänner också. Vissa tycker att det är jättemysigt och vissa tycker att det är pestpina. Jag skulle mm. inte vilja vara en kinesisk naken hund just nu till exempel. Nej, det håller jag nog med om. Och med tanke på tassar och alltihopa och pelskockor även på längre hundar. Och... Ja, hur gör du med tassarna nu när du är ute? För du har väl också vägar och sånt utanför. Alla har ja. inte liksom och bo i skogen. <laughs> Nej, jag gör som så med shadows-tassar som blir väldigt känsliga nu. Jag gör som så att jag smörjer dem varje kväll. Och då har jag varierat mellan att smörja med tassalva, jag har smört med vaselin. Jag har till och med testat smörja med hellosonsalva ibland faktiskt. Det är bra på. för tassarna det. Ja, jag har faktiskt hört det. Man använder det på häst så jag tänker då kan man säkert använda det på hund också. Jag tar det som funkar och han njuter för fulla muggar av det. Och jag märker stor skillnad på tassarna när jag smörjer och när jag inte smörjer det, så att jag är med det nu. Men har det inte blivit lite hysteri allt det här med att man ska ta hand om tassarna? Man gjorde ju inte det på samma sätt för 50 år sedan och visst var ju kallt då också. Ja, frågan är vad det är som är annorlunda nu jämfört med då. Om det är att man saltar mer nu kan jag tänka mig. För det är ju hemskt för många tassar. Just ja. Uttorkande med saltet och grusam mer som gör att de får ont i tassarna när de går, eller något, jag vet inte. Eller om man bara är ute på ett annat sätt nu så att hundarna inte härdas på samma sätt. Ja, så kan det säkert vara också. Jag sköljer ju faktiskt av tassarna på, på retro också för att jag har upptäckt att han får en himlans irritation av just saltet. Mm. Och det syns ju på en gång. När man sköljer av dem. Att det blir, att det blir skillnad. Och det, jag har aldrig tänkt på det med någon av de hundar som vi har haft Nej, inte jag tidigare. Heller. Men eh, jag vet inte. Eller så är det så att man har blivit mer noggig så här på äldre dagar. <laughs> jag vet inte. Men eh, skölj av tassarna kan ju vara ett ganska bra tips. Ja, om det är så att man testa. bor i tätbebyggt område. För lite vatten är ju inte farligt Nej. att skölja av med. Liksom. Samtidigt så, så ska man väl inte över arbetar det heller, för kroppen gör ju ganska mycket själv också. Men mm. så tror jag man får vara försiktig också med när man sköljer av tassarna, jag tänker hur man själv mår om man blir jättekall och så stoppar man ner i någonting som egentligen är halvgymmet vatten och så känns det jättevarmt. Jag tänker ja. så att man inte sköljer för varmt. Mm, det är en bra tanke. En annan sak som jag tänker på nu när det pendlar så här mellan temperaturerna upp och ner och upp och ner även om det har varit mest ner i senaste tiden mm. det blir ju skare då när snön Smälter och så fryser det på. Mm. Och det, det är ju någonting som jag kan tycka är lite läskigare än andra saker. För det blir ju vast. Mm. Och, och då... Kan det vara bra att tänka på att kanske inte ha överdriven hastighet- om man leker och busar <laughs> och det är tvärnitas och så går man igenom och så skärs det upp och sådär. Jag tror Tysse, om jag minns rätt, min förra hund så gjorde han illa en tass. Inte så illa att det började blöda, men jag vet att han skrapade upp trampdynorna rätt så rejält på skarar vid något tillfälle om inte är. Mm. Så det är ingen höjdare direkt. Och framförallt Nej. saker som gömmer sig i snön också. Det är också läskigt för att på något sätt så... Jag fascineras det här varje år- och så tänker jag på den här låten Det som göms i snö kommer upp i <laughs> <Ja>. <laughs> Det är verkligen ja, så. För det, det kommer ju upp mm. när det smälter. Och ändå så ser man liksom saker som har lagts. Det, det, det försvinner om du lägger en snökokare på. Mm. Det tycker jag är jättespännande. Vilken magi liksom. Ja. Och alla de här... När man är ute och går, om ja, man går i skogen eller någonting sånt så ser det ut som att det är en jättefin snötäckt äng eller någonting sånt. Och så börjar man gå och så känner man att, oj hoppsen, det var pinnar och det var stubbar och stenar och det mesta under. och Man själv håller på att vricka fötterna och så tittar jag på och som far fram i 390 och helt plötsligt så inser man att ja det kanske var dags att öva lite fotgående där. Nej, det detaljer. Ja, jag blir lite nojig där med att springa på någon vars eller någonting. Mm. Jag, jag kan bli jättenöjd över det. Ja, men jag förstår det. Det är eh, läskigt. Det är jätteläskigt. Och det är inte bara pinnar som ligger där heller. Det är ju allt från ja, pinnar då till mm. trasiga glasflaskor till... Stenbumlingar kan de göra illa sig på. Eller bumlingar är väl att i när den ligger under snön. Men jag tänker, om de hoppar i snön eller springer efter en boll eller kör ner huvudet i snön för att ta en boll. Och sen så tju där var en sten. och kan man ha en hund med utslagna mm. tänder eller bruten nacke om det är riktigt illa. Ja, oh, det är inget kul. Cool. Men tillbaka lite till det här med tassarna. Yes. En annan sak som kan vara bra att tänka på. Vi pratade ju innan vi satte igång här nu. <laughs> eh, om det här med snö mm. i tassarna som, som fastnar. Och det är ju också ett himla gissel. Oh, gud ja, gud när det blir iskocken mellan trampdynorna eller om det fastnar i pelsen. Mm. Jag vet folk som får sätta overall på hela hunden för att det fastnar i benhåren eller klippa ner dem till vintern ja. på benen just för att de kan knappt gå. Men det är ju faktiskt ett väldigt bra tips med hundar som har mycket hår mellan, mm. eller hår säger man, hår, päls mellan ja. trampdynorna. Eh, och klippa ner där också så att det inte blir lika lika irriterat. Då försvinner ju möjligheten för snöklumparna och fastna där. Mm, och så är det ju inte lika mycket salt till exempel som fastnar heller. Nej, men så är det ju. Och sen så kanske om hunden knappt har några hår så kanske det inte är så bra att ta bort det heller. För det, det är ju så att det finns ju en anledning till att det finns där. Det skyddar ju för saker som kommer in. Lagom också. är bäst helt enkelt. Ja, men så är, ju, så är det ju absolut. Sen kan man ju också ha... Äh... Eh, vad heter det? spraybalsen? Läste jag för inte så länge sedan. Man... Spraybalsen? Ja, någon sorts På tassarna och upp på benen för att släppa ja, ja. ska frysa fast. Mm, det finns sån här, eh, vad heter det? Impregneringsspray. Mm. Jag tyckte det lät lite läskigt för jag tänker direkt på när man sprayer in skor och sådana saker. Mm. Men tydligen så finns det som typ av spray för tassar också. Uh, och då, då ska du hålla bort det där Samtidigt som det skyddar lite mot saltet Och sådana saker också mm. uh, men, men ordet skrämmer mig lite Jag vet inte, det är kanske bara jag som är Konstig och överreagerar Men hade det varit Ett annat namn Som inte kändes så Det låter ju så Det låter som att du sprayar kemikalier På hunden ja. som är inte är bra att de är där Och det var väl det som jag reagerade på uh, Men då har vi pratat lite om Tassarna, Vad finns det mer som man kan göra då? Om man har en hund... Alltså, ja, om du har en husky, mm. då kanske det inte är jätteintressant att sätta täcke på hunden i de här <laughs> graderna. Då, om det inte är så att det är en väldigt frusen husky då. Ja, eller med problem med lederna framförallt. Ja, men det är sant. Det finns ju fördelar med att ha täcke. Och nu ska jag inte måla ut huskyn som någonting sånt heller. Men, men täcke är ju faktiskt någonting som... Som många har väldigt mycket glädje av. Mm, som är väldigt underskattat framförallt. Ja, särskilt på valpar som också är känsliga för, mm. för kylan på ett annat sätt. Liksom. Och Men, den äldre hunden framförallt, ja. kan jag tycka. Men vad ska man tänka på Vad ska man tänka på med täcket då? Det får inte vara för varmt och det får inte vara för kallt. och Det får inte vara i vägen. Alltså, det känns som att det är ganska mycket hinder. Det som jag brukar tänka på, som jag kan tycka med täcke, det är ju att det är viktigt att det skyddar alla leder. Mm. Um, så att det går från nacken och tillräckligt långt bak. För det har jag ofta sett, tecken som inte går tillräckligt långt bak. Ja. För då, det låter ju lite larvigt att säga att hunden fryser om rumpan. Men på sätt och vis så blir det ju det. För blir de kalla bak, då går de och spänner sig och då så blir de stelare och skaderisken ökar. Mm. Det är mycket som händer. Om man tar... Vissa märken till exempel av tecken, de är ju riktigt långa, de går till och med ner över svansen. Mm. Och då pratar vi ju verkligen om de här uh -huh. De är ju fenomenala, så att ner över alla viktiga leder om man säger så. Men sen behöver det ju inte gå ner in under magen och ner på benen och om man Nej. inte har en hund som fryser. Sen är det ju ganska viktigt att det är bra passform och så, så att det inte skaver. Och... Mm, så att de inte kliver ur det. Mm. En annan grej som jag tycker är jätteviktigt att tänka på med just täckerna, det är att omsyftet med täcket är att det ska vara värmande, mm. att det är torrt. För är det så att täcket är blött då kommer det ju de facto kyla ner hunden istället. Mm. Och då får vi motsatt effekt och det är väl inte det bästa kanske. Att man tänker på vad man ska göra. Ska man ut och jobba med hunden så ska man kanske ha tecken som är värmande innan... Ja, det är med. Beroende på om man ska ha det på eller inte. Jag tänker om apportering till exempel. Om man ska ut och jaga, då har man tecket på hunden i bilen när de väntar och så har man dem på lite när de får värma upp. Och att det är viktigt att man faktiskt också låter hundens kropp värma upp så att den inte går direkt från bilen till att jobba. Men att man sen tar av täcket när hunden är i jobb. Mm. Och att den, när den har jobbat färdigt att man då sätter på täcket igen. Så att kroppen får bibehålla värmen och fortsätta jobba. Och så att täcket också värmer. Mm. Men om man bara är ute och går och tar en promenad till exempel. Så kanske man kan ha ett lite tunnare täcke. Jag har ett som är flis på insidan till exempel. Och lite tunnare utanpå som jag har på Shadow. Om vi bara är ute och går och det är kallt. Ja, det är ju smart. Om, om det är någonting att han behöver vara lite mer stilla. Då är det ett riktigt tjockt täcke som går ner under magen. Och hänger halvvägs ner på rumpan på honom. Och... <laughs> Men det jag tycker med tecken också det är att när man ändå sätter på hunden mm. någonting som man faktiskt gör i det läget, oavsett om det är ett vintertäcke eller ett regntäcke eller vad det nu kan vara för någonting um, så tycker jag att det gör ju ingenting om det är reflexer på det. det, Nej, det sitter det ändå där så får det gärna lysa mm. för fulla muggar, tycker jag. För att det är svårt att se i trafiken, mm. det, tycker jag. Det, och det fascinerar mig hur många det är som som har glömt att sätta på reflexer. För alla Generellt så tror jag att... Du hör, jag tappar nästan talförmågan här. För att jag blir så upprörd över det. Men jag tycker att det är så himla viktigt. Det är en sån billig försäkring. Att sätta mm. på någonting som gör att man syns. Och sätta på någonting på dig själv också. så både du själv. och hunden ja. syns. Jag tycker att det är jättekonstigt att, att det är så många som... Som inte syns mm. där ute um, En olycka hände så lätt Och då Jag vill i alla fall göra så mycket som möjligt För att fixa det För jag, jag är en sån som Jag har tidigare varit väldigt dålig på det där med reflexer aj, aj, aj, Både fint. Ja jag vet Både på <laughs> mig och på ja, Tysse var ju innan då Just för att jag har resonerat, vi har rört oss i områden där det inte har varit så mycket biltrafik så. Och då har jag resonerat att ja, men kommer en bil så hör jag att det kommer en bil. Jag ser att det kommer en bil mm. så då kliver jag ut i diket. Men då har jag ju inte tänkt på att ja, men den här stackars bilförare en som inte vet att jag är där. Och sen helt plötsligt så står jag bara där även om jag är ute i diket. För då får man ju en halv tack, för det har jag varit med om själv också. Så sen dess så har jag faktiskt blivit bättre på reflex. Både på mig och hunden. Och jag fick faktiskt i julklappet sånt där lysband som man kan sätta runt ankeln eller någonting. Som man kan mm. ha massa olika färger på och som kan blinka. Så nu är det riktigt roligt att synas. Jag kan tänka mig du har säkert sett ut som julgran under vintern då. Ja, faktiskt. Mm. Sen har jag haft x antal olika blinkande halsband på shadow och <laughs> lysande grejer vid sele. Och testat mig fram mellan de mest konstiga grejer. Och varselväst och ja, jag har Spännande. testat mig fram lite så. Just för att synas. Ja, men det är bra. Och sen, det här är ju lite känsligt område. Mm. Fortfarande inne på kyla som vi pratar om nu. Då, men ändå. Det är ju så att det är viktigt att hålla hunden i bra form. Mm. Såklart. Men nu på vintern så har ju de som är lite kraftigare. Mm. Mm. Lite mindre jobbigt. För det fettet hjälper ju till att hålla borta kylan Absolut. Um, och då, då kan man ju fundera på, ska man göda hunden så här innan vintern? Det, eller? Jag fick en väldigt rolig bild i huvudet där när du säger så av en hund som rullar fram över djur. Ja, nej. De skulle väl säkert tycka att det var riktigt trevligt med extra mat. Men de lite extra under vintern när det är kallt, det behöver de ju ofta, mm. Så är det ju för kylan tar ju energi. Mm, precis. Och ju kallare det är desto mer... Förbränner vi? Mm. Och det kanske är, det är både för oss människor och för hundarna. Ja, eh. men så att man inte går till överdrift. Nej, men okej. Okay, <laughs> inte idén ju läpp om varje dag. Nej, eh, okej. Okay. Eh, så den här idén om att de får liksom fri tillgång till kylskåpet, skafferiet, <laughs> ingenting att rekommendera då. Alltså. Nej, jag tror inte att jag håller med om det. Alltså jag som tyckte jag hade mitt på det torra där. Ja, ja. Mm. Jag tror inte att Reso skulle klaga direkt kanske. Men... <här> men sen är ju inte han en jättefrusen hund. Nej. Heller. Det är men det är, för är inte min för han, det är inte för att han är tjock. Så, Nej. Utan... <här> han har päls. Han har Nej men det vinterpäls. är ju det är så. Att en hund som är riktigt smal. Den mm. har det lite jobbigare på vintern och då är det väl ännu viktigare att man tänker lite extra på det här med tecken och, och inte vara ute för mycket i fel väder precis som man tänker på sommaren egentligen. Det är ganska mm. mycket sunt förnuft. Shadow är ju sån, han blir ju frusen för han är ju ganska smal mm. eftersom han är hjärtlabbe och det här har jag faktiskt märkt på honom att han har gått ner för han blir frusen, han har inte jättertjock päls. Mm. Så han, jag märker på honom att han har gått ner i vikt. Nu när det har varit så fruktansvärt kallt. Mm. Och han brukar vilja vara väldigt på om långpromenader. Men när det har varit så extremt kallt. För vi har haft kallare där jag bor i Trosa än mm. i Stockholmstrakten, Och då så har vi faktiskt slarvat lite med långpromenaderna på helger och så. Vi har varit mm. ute men inte riktigt lika länge. Och mm. jag har faktiskt märkt på honom att han tycker det är väldigt skönt att komma in. Även om man mm. har täcker på sig när han är ute mm. så. Uppskattar han att få komma in igen. Men det kan jag tänka mig. Och vad gäller det här med liksom att de förbränner mer. Alltså det mm. går ju att välja att om det är en hund som behöver göra mycket på vintern. Mm. Eh, att ge en helt annat typ av foder på mm. vintern. Man behöver ju inte nödvändigtvis säga att du får massa mer mat. Utan det kan ju vara ett foder som det finns mer energi i som de kan. Absolut. Eller att man gör så enkelt som att man lägger in en lunch. Eller att man kör mellis ja, till hunden. Absolut. Det finns ju massa olika sätt som man kan... Som man kan tänka på det där För vintern är ju Nu sitter vi bara och pratar om alla hemska saker Men vi kommer till de bra sakerna sen också ja, Vi börjar med det jobbiga Och så går vi vidare sen Och så avslutar med det roliga ja men, men du pratar om det här med att det är skönt att komma in Men det är ju mm. ganska skönt för hunden att få vara ute också Jättemånga hundar tycker att det är roligt Att gå med och dra ifall man är ute och skider till exempel mm. Um, göra snöänglar är det många hundar som gillar att gräva ja, hjälpa till att mig. skotta <laughs> ja men det finns ju det finns ju jättemycket roliga saker att göra men, vad finns det mer som man måste tänka på det finns ju hur mycket som helst att tänka på så här i, i vintertider um, vad gör du och Shadow så här på vintern? <laughs> förutom att frysa ja precis, För jag har pratat om det <laughs> hemskt och kallt och bråkigt och... vi gör Dels så leker vi med snöbollar, mm. gör vi, och det brukar jag göra med Tysse också. Tysse var mer av en vinterhund, han älskade vintern än vad Shadow Han är väl inte riktigt lika förtjust i vintern. Men om jag tar Tysse som exempel, för jag gjorde nog mer på vintern med Tysse än vad jag gör med Shadow. <laughs> om man tänker ut det i alla fall. Då brukade vi gräva i snön. Mm, att, det är roligt. Att han fick gräva. Diken var jättekul för då kunde man köra ner hela huvudet i snön. Så det enda jag såg om det var rumpan som stack upp. För han körde ner framdelen under snön mm. och det han så. Som en murvel så det enda som stack upp var rumpan och svansen. Ja. Jag kunde slänga en snöboll i en snödriva och sen letade han efter den här snöbollen i en halvtimme. Mm, men den är bra. Mm. Uh... Den är jättebra och de blir så förvånade att de inte hittar det. Ja gud ja. Eller när de faktiskt ger sig den och faktiskt hittar den här snöbollen. Om man har kramat den riktigt ordentligt så att den inte bara ja. går sönder. Eller om man slänger en godis. Ja. Det gjorde jag också med honom. Då letade han. jäkla vad han letade. Det är roligt. Jag brukar göra så att när det är lite mer. Vad ska man säga. Lite mer formbar snö. För mm. nu när det har varit så kallt så är den ju väldigt. Lätt och pudrig. Och ja och... Lite, lite så. Men när den är lite hårdare och mer kompakt. Då brukar jag sticka ner som hål. Mm. Och så lägger jag en godbit i några hålen. Mm. Och, så får, och så skickar jag iväg. På men snäll du är som gör hål innan, det gör inte jag. Jag bara kastar ut Nej, men jag, jag, Jo men så, så kan man ju göra också, jag kastar ut och sådana saker också. Men det som är roligt med hålen är att första gången, mm. då ligger det ju godbitar i varje hål. Mm. Men sen ligger det inte i varje hål. Ah. Och i början så blir liksom hålet som... Att det är hålet som jag ska gå till. Mm. Men i och med att det inte finns i alla hål. Så får jag slå på näsan på ett annat sätt. Och så blir det mer. Jag vill inte lägga ner massa energi på att gå in i fel mm. hål. Och sen så blir det. Där är den och där är den. Och det tycker jag är jätteroligt. Som ett aktiveringsspel fast på större skala. Ja och det bästa är att det är helt gratis. Det kostar ju ingenting. Ja okej okay, maten som jag stoppar ner kostar. Men det är ju ändå mm. sån mat som han skulle få på annat sätt. Det låter som att du får bifall av retro här att det är en kul lek. Han är nog... Tycker väl att vi ska göra någonting med honom istället för att sitta här och snacka massa goja. <laughs> Nej, men det tycker jag är en rolig snölek. Mm. Uh, gräva i snön tillsammans mm. tycker jag är jätteroligt. Och sen vet jag att det är en dålig idé, men jag tycker att det är så roligt att sparka på snön och låta honom jaga snön som flyger. <laughs> det gör jag också. Uh, och det funkar ju bra. Så länge det är jag som gör det liksom. Mm. Men när någon annan av misstag. Råkar sparka upp lite snö. Mm. Och han av misstag råkar fånga den personens fot. Mm. Då är det inte lika bra här. jag kommer fram till. <laughs> så att nu, nu håller jag på att fundera lite på hur jag ska lösa det här. Jag har ju fått många som har sagt till mig att. Är du riktigt säker på att det är en bra idé att göra sådär. Mm. Och jag har tänkt att ja, det är klart att det är. Vi tycker ju det är så roligt båda två. Mm. Men jag börjar se problemen också. Nu. <laughs> <laughs> det var bara att skylla mig själv. Vad mm. finns det mer för roliga snölekar? Mm. Jag tycker också en kul grej är när det ligger... När det precis är nysnörat och fint mm. på granar och sådär. Och sen så råkar man liksom få dem på något sätt. Att tycka att det är jätteroligt med någonting som finns lite högre upp i granen. Mm. Och så ramlar all snö över. Ja, men den är det, tycker, det tycker mina hundar är jätteroligt. Däremot så, så kanske inte en hund som är lite mer osäker och bekymrad skulle tycka att det är riktigt mm. lika kul. Jag kommer ihåg någon vinter, jag lärde tysse och ställa sig upp och ta tag i kanten på grangrenen. När det var snö på och ja. så drog han ju i den. Då fick han ju snön i huvudet. Det var riktigt roligt. Och han är så förvånad varje gång. Sen kom han ju på att men det där kunde man göra en lek av också. Så det var jätteskojsigt tyckte han. Men sen kan man ju också köra när det är snö. Att man går spår. Att det blir lite lättare för hunden också. Att den ser spåren. Och på sätt och vis så dämpar det ju lite omkringvarande dofter också med snön. Om man har riktigt tur. Ja, men det... Ja, det där är ju lite kurigt, jag vet inte. Kallt för näsan, men lite lättare för synen. Ja, kanske så. Om man lägger lite och går i rätt. Om man gör små snögångar. Ja, det är roligt med snögångar och sådana saker också. Men nu har vi pratat ganska mycket om vad man kan göra. Det finns ju mer saker man kan göra ute. Mm. Men vad kan man göra inomhus på, på vintern då? hålla sig varm. Ja, men precis. Men vad kan man göra för att det är, det är ganska tråkigt att bara sitta inne och göra ingenting, mm. kan jag tänka. Men det finns ju hur mycket saker som helst som går att göra inne. Absolut. Man kan göra allt ifrån, om man köper någon aktiveringsbok kan man göra. Och att man då har som mål att varje dag så ska man börja med en ny lek eller en ny aktivering. Man kan gå med i någon kul tricksgrupp på Facebook om man vill göra det. Hoppsan nu har vi kaffe fylling här. Yay, tackar. Och träna på sådana saker. Man kan tillsammans med sina kompisar bestämma att vi kör ett tricks i veckan till exempel. Eller ett tricks i månaden eller något sånt där. Och så tränar man tillsammans och peppar varandra. Man kan ta sig igenom alla de här träningsplanerna- som man bestämmer sig för under sommaren. <går> som man sen behöver lägga grunden till inomhus till exempel. För sommartid så kan det ju ofta vara ganska tråkigt- att vara inne när det är så fint ute. Och då kan det vara bra att jobba med alla de här grunderna. Håller man på med lydnad så kan man lägga in grundträning på klossen. Att lära hunden gå upp på en kloss med frambenen. Sådana här grundmoment kan man jobba mycket på. Att man ska vara nära- Um, lite såna saker Man kan balansera På olika förmål inne uh, Jag vet att uh, det är många som har börjat Med pilatesbollar till hundarna inne mm, Absolut Och sen har du ju um, Jag kör ju mycket leta efter saker mm. Och godis och Sådana saker inomhus Så det är ju också Jätteroligt mm. um, Och tricks mm. Som du sa min, min plan för år nu Det blir ju mera träningen så Men när jag väl kommer hem På kvällen mm. istället För då efter jobbet så är man ju ganska trött Och, och sådär Men en kvart är ju inte så mycket Nej. Egentligen Det man ju med. Så min plan för i år Det är att leva efter mått minst en kvart om dagen mm. Och då menar jag Sån typ av träning som är Bara ren, ren fokus På honom På någon Behöver inte alls vara någon viktig sak. Men om häromdagen så tränade vi på att slänga skräp i papperskorgen. Jag vet inte riktigt när vi kommer att ha nytta för det. Um, han lärde sig ju ganska snabbt att plocka upp skräpet ur papperskorgen och stoppa ner det igen. <laughs> det känner jag igen. <laughs> han såg ju liksom mönstret där. Jag lägger i papperskorgen. Matte plockar ändå upp det direkt ur papperskorgen. Så jag kan lika gärna plocka upp det och lägga tillbaka det åt henne. Så, mm. hon. så det var ju väldigt hjälpsamt. Um, men, men en kvart om dagen är någonting som de flesta... Mm. oavsett situation skulle klara av och, och avvara. Och vill man inte stirra sig blind på tiden så kan man ju köra 15 godbitar om dagen. Men så är det ju. Jag brukar tänka en reklampaus under så bra sändningstid mm. på kvällen är ungefär 6-7 minuter. Mm. Så bestämmer man sig för att om jag ska köra två reklampauser då får man ganska om långa pass. Mm. Hunden får vila lite emellan och så får man göra någonting. För det är ju, det är ju så att för hundens skull... Ofta så är det ju så att den får göra någonting annat på dagen. Mm. När Matta eller huset är på jobbet. Och det bästa som finns är ju då när, när man äntligen ska träffas. När alla kommer hem igen. Och då har man ju själv ofta gjort någonting hela dagen. Kanske är trött. Kanske mm. inte orkar. Så man går ut en sväng och så sätter man sig och kollar på tv. Men hunden har ju väntat hela dagen på det här liksom. um, Och då är en kvart en ganska, en ganska bra grej att börja med liksom. Mm. För det, det finns väl något uttryck också om att en kvarts hjärnympa motsvarar en timmes lång promenad också. Ja, de blir ju trötta av det. Och det är ju så roligt. Och verkligen lägger det på en nivå där man själv är. Ett av de svåraste sakerna som jag har lärt retro. Och nu får ni skratta lite åt mig. För det är inte så svårt egentligen, kan man tycka. Men det var att lära honom att ge mig tassen. Mm. Jag vet inte varför, men han tyckte det var jättesvårt. Och hur var vi fick jobba med det. Och nu får jag ju frågan, kan han inte vänster också? <laughs> var det nästa projekt? Så det var väl nästa projekt. Men, men sådana här grejer, det behöver ju inte vara att man ska lära hunden att gå och hämta en Coca-Cola ur kylskåpet. Liksom. Utan man kan ju <laughs> välja att börja på en lite lättare nivå. Men... Mm. Här vill jag bara lägga in en parentes för oss som har retrievers. Lär inte hunden att öppna kylskåpet. <laughs> vad ni än gör, lär inte hunden att öppna kylskåpet. Jag tycker det är jätteroligt jätterolig eh, Men det finns ju ganska mycket, mycket saker som man kan vara försiktig med där också. Eh, och sen har vi aktiveringsspel och sånt som man kan köra mm. inne också. Och jag såg, jag undrar om det var någon grupp på Facebook eller Youtube. Jag vet inte, någonstans har jag sett att någon hade gjort eh, av en äggkartong. Mm. sån alltså en stor äggkartong med för kanske 20 ägg eller vad det nu är för någonting. Mm. Och sen hade de gjort om det till en aktivitetsleksak så de hade liksom lagt som ett lock på eller det var inte ett lock. Jo men det var ett, ungefär ett lock och sen så var det som små minilock som hunden skulle lyfta på för att komma in mm. Mm. i dem. Och det är ju ett jätteroligt sätt att göra någonting riktigt billigt. Om man ändå ska ha liksom ägg för man kanske ska jag baka vet inte baka inget eller, jättestor... eller någonting. Ja precis. Och det ändå finns det jag brukar ju ha det på mina kurser på ett aktiveringstillfälle. Mm. Då tar jag med mig en stor svart sopsäck <laughs> och så bara hällar jag ut det liksom. Eller Först får folk gissa lite vad det är och sådär. Och så pratar vi lite om hur man kan förvandla det här skräpet till mm. en riktigt bra grej. För någon skräp är ju en annan skatt. Mm. Och hundar är ofta väldigt tacksamma kan jag tycka jo. när det gäller sånt här. Äggkarton kan vara det roligaste i <laughs> hela världen. Jo, jag har en sån hemma där just äggkartonger är fenomenalt roliga. Det är, ingenting blir så litet smulat som <laughs> äggkartonger. Det är, jag visste inte ens att äggkartonger gick att göra i så små bitar. Men det gör det. Ja, men du vet. Allt går att göra i små bitar. Allt är bara gjort av partiklar eller atomer. eller ja. atomer, <laughs> Både partiklar och atomer i och för sig, men ja, jag vet inte. Ehm... Um, men det finns ju jättemycket. Och som du sa, har man lite brist på fantasi själv så finns det ju massa inspiration där ute. Mm. Både på, mycket på Facebook men även andra sidor också. Men jag gillar de här böckerna också faktiskt. Um, nu kommer jag kommer inte ihåg exakt vad den heter men jag har någon som heter Järngympa mm. eller någonting sånt där. Det finns ju hur många som helst. Det är bara att välja att raka. Det men finns det som jag någon, tycker... nu avbryter jag dig lite. Jag gillar äh, också... inget. Någon som är... Ni kommer inte ihåg vad den heter den boken. Men den är av oss av Tova Berg i alla fall. Som är en lek om Ja, det låter ju vettigt. Så då har man liksom en månad. Jag har för att det är en lek om dagen, Då har man en månadsupplägg. Eller någonting åt det hållet. Med en pryl om dagen att träna på. Det är ganska lätta grejer. Ja, men det är bra. Det jag tänkte säga om den här boken i alla fall. Det som jag gillar med den. Det är att du har liksom enkla, tydliga, små minibeskrivningar. Mm. Men... Sen så finns det sådana små stjärnor också. Hur svår oh. övningen är. Och då ifall jag inte kanske är så... Jag kanske har en hund som är inte är så van att träna sådana här saker. Eller så är jag själv inte van vid det. Eller så är jag bara fruktansvärt otålig till exempel. <laughs> Sistnämnda passar väl in på mig kanske. Då finns det sådana små stjärnor som berättar om svårighetsgraden mm. Och då, Det är ju Ja men jag tycker man får liksom ändå en indikation. Mm. Det är inte så sagt att det behöver vara... Så, för just mig. Men om jag ska träna in mitt första trick så kanske jag inte behöver börja med någon som har fem skärnor. Mm. Då kanske jag vill börja med någonting som, i alla fall i teorin, är lättare. Vi kan ju göra som så. Vi tar reda på namnen ordentligt på böckerna vi pratar om och några andra aktiveringsböcker. Och så lägger vi in det på Facebook. På ja, vår sida som finns... lite tips. Ja, det kan vi göra. Men det finns ju verkligen hur många olika som helst. Det mm. som jag kan tycka är bra att tänka på det är... Många av dem har ju inlärningskapitel. Mm. Av olika slag också. Och där tänker många så himla olika. Mm. Kring hur. jag ska, ska jag träna in det på det här sättet. Eller ska jag träna in det på det här sättet. Eller ja, med det ena och det andra. Och då. Det är verkligen så himla individuellt. För olika mm. hundar vad som passar bäst. Um, och det är inte sagt att. Det ena är rätt. Eller fel. För det och det är inte mindre fint att träna med, <laughs> nej med det är inte mindre fint att träna med hjälp av mm. olika slag hunden behöver inte komma på allting själv mm. om jag kollar på hur det ser ut för egen del om jag skulle låta retro till exempel komma på allting själv mm. alltså han skulle ju gå i taket, han skulle bli vansinnig han blir alldeles för frustrerad för en sån sak mm. om det inte är så att man har lagt upp planen på ett specifikt sätt och så. Men, men det tar ju det krävs ganska mycket i hur man lär känna sin hund. För att veta hur man ska lägga upp en plan som passar. Mm. just då Särskilt ifall det är så att man ska göra det helt och hållet utan diverse och olika hjälper. Så det mesta vi tränar, det tränar vi med hjälper. Mm. Så då är väl vi fullträning då. <laughs> Nej, men jag tycker inte att det finns något sånt. Det som funkar Nej. bra liksom. Huvudsaken är att man får aktivering sen... Hur man aktiverar. Om man gör det med att man sitter med en klicker och verkligen kör minsta lilla detalj. Eller om man bara håller en godis direkt i handen och lurar runt hunden med det. Det är skitsamma. Fast jag tycker det tycker jag är roligt med det här med klicken faktiskt. När jag kör det, Hammar. Mm. Och så efter ett tag så är man ju klar med träningen. Mm. Och då är ju min tanke att nu sätter jag mig och så får du göra någonting annat. Och så, så möts vi i nästa träningspass liksom. Och då har jag ganska snart en klick i knät. Och just. Eller om jag inte använt en klicker Utan tränar med ett föremål. Alltså inte istället för klicker, Men vi kanske har tränat. Att, eh, jag vet inte. Någonting som har med någon sak att göra. Som mm. man ska antingen ha tittat på. Eller gått runt eller rapporterat. Eller vad det nu kan vara. Då har jag den i knät. Och det spelar liksom ingen roll vart jag lägger den någonstans. Mm. Han hittar den ändå. Och kommer med den till mig. För han har ju listat ut att den här prylen var det någonting värt, för vi har ju hållit på att jobba med den i kvart nu. Mm. Um, så du vill säkert ha den. Jag har den varianten fast baklänges så jag får någonting som jag inte har bett att få eller som vi inte har jobbat med. <laughs> Mina strumpor, framförallt, är väldigt populära. De motionerar x antal varv runt hemma på kvällarna. Ja, men det är lite roligt faktiskt. Det där har jag också råkat ut för. Um... Och det är jätteroligt att hitta halva tvättkorgen i sängen. Ja, jag hittade en strumpa i sängen i morse. Det var inte den när jag gick och jag säga. men de är roliga. Uh, och det, det är så, om inte vi aktiverar dem. Då aktiverar de sig själva. Oh yes. Det är ja, Hellre aktivera, att jag aktiverar kärdomen någonting som jag vet vad det är han gör. Än att han mm. hittar på hyss och så får jag upptäcka det i efterhand. Ja, men så är det ju. Och det, det, är där, men det, det är därför det är så roligt med hund. Man kan ju verkligen komma på hur mycket saker som helst. Mm. Som de kan göra. Och som vi kan göra. Och som man kan göra tillsammans. Och vissa saker kan man göra bara för skojskul. skull intryck så alla hand. Och vissa saker kan man göra för att ha nytta av det. Jag har lärt Chad att stoppa in saker i tvättmaskinen. Det är riktigt praktiskt. Eller dra med strumporna och byxorna om jag inte orkar böja på mig. Det är ännu bättre. Ja, hem men... på Ja, men olika. det är ju bra. Jag tycker också att det är bra. Mm. Um... Och det, de tycker att det är kul också. Ja gud ja. Varför, inte, varför inte ta hjälpen och göra en win-win-situation? Mm, det är jätteskönt alltså. att ha någon som faktiskt går och hämtar tofflorna och kommer med dem när jag kommer hem och är trött efter jobbet. Jätteskönt. Ja. Och det är perfekta saker att göra nu. När det, nu blir det visserligen lite varmare någon liten stund här kan jag tänka mig. Men att använda de här dagarna när, när det känns lite jobbigt mm. att vara ute till... Och göra någonting som gör att man kan få vara lite lat. Mm. Sen, det tycker jag är en utmärkt idé faktiskt. Mm. Um, och det går ju att träna hund inomhus Absolut. Uh, det finns ju hur mycket som helst som man kan göra. Uh, vi skulle prata lite om någon bok som du hade läst har jag för mig. Ja, um, för vi har ju bestämt att vi ska börja lite mer med boktips bland annat. Nu under året också. Och då så vill jag börja med att rekommendera Skjut inte hunden av Karen Pryor. Skjut inte hunden, det låter lite äh, makabert. <laughs> ja, men hon menar att det finns tre olika sätt man kan tänka på med att träna en hund. Och då så, nu kommer jag inte ihåg alla detaljerna eftersom det var ett tag sedan jag läste det. Men titeln kommer ifrån ett exempel hon tar upp där man har en hund som skäller på nätterna. Och då har man tre olika tillvägagångssätt för hur man kan träna det här. Där det första är att man helt enkelt skjuter hunden. ta problemet löst. Den skäller inte mer. Men störs inte grannarna ganska mycket av skottet? Jo, men då lär det ju vara en engångsföreteelse till skillnad från en skällande hund varje natt. Ja, du tänker så. Yes. Och sen så har jag för mig att det är... Om andra alternativet är att man... Nu tappar jag helt tråden här kände jag. Men att man eh, jobbar lite på det, eller man ignorerar det eller något sånt där. Det är något sådär halvlataktigt alternativ i mitten där. Och att det tredje är att man faktiskt tränar på det. Gör någonting åt det. Och att man då uppmuntrar det tysta, för hon menar att man kan träna allt och alla- eh, utifrån de här olika tre metoderna som hon tar upp i boken- och att man då kan antingen bemöta. Det är något exempel hon har med mamman, till exempel, som är irriterad för att barnen lägger blöta badkläder i soffan. Och då kan hon antingen skälla ut dem, eller så kan hon kasta badkläderna, eller så kan hon förstärka när de inte lägger dem i soffan. När de faktiskt lägger dem där de ska vara och uppmuntra det. Och att man på så sätt kan träna. Allt ifrån hund till människa. Jag tränade min lillebror på det här sättet. Brukade han lägga badträder på blöt i soffan? <laughs> Nej, men han snodde min surfplatta utan lov. Utan att fråga först. Och då tränade jag honom på det här sättet att när han väl, efter den här metodiken, den om man säger snälla metodiken hotar upp, jag sköt honom inte utan jag tränade honom. Ja, det var honom. ju tur det, det hade kunnat. Ja, um, Sluta med att vi inte hade suttit här idag. Ja, yeah, mindre glada föräldrar men då så det här att man förstärker rätt beteende och gör det så att det blir trevligt för individen och då gjorde jag som så att när han väl frågade mig om han fick låna surfplattan så sa jag alltid ja och var alltid glad och trevlig och om han tog den utan lov då tog jag bara tillbaka den och fick han inte ha den helt enkelt men det gjorde ju att han kom ju in på det här att när han frågade om han fick ta den så fick han ju alltid låna den. Även om jag egentligen hade velat ha den själv så fick han alltid låna den ändå. Så då blev det ju att jag förstärkte att han frågade med att han fick vad han ville och jag fick vad jag ville. Så då blev det win-win för oss bägge. För då slutade det med att han alltid frågade och till slut så kunde jag ju också börja säga att nej, nu vill jag faktiskt ha den själv. Och då var det helt okej med honom. Men jag fick det som resultat att han alltid frågade. Jag förstår. Men han är ju inte en skällande hund i en lägenhet. Nej, det är han inte. Men det är lite samma princip. Jag förstår tanken. Eh, absolut. Och det är därför du vill rekommendera. Precis, för den är väldigt läsvärd. Man får sig en tankeställare- och sen så får man också väldigt bra insikt- i hur man kan tänka kring problem. Om man nu har till exempel en skällande hund i en lägenhet- hur man kan tänka kring problemet- hur man kan lägga upp sina strategier- för att komma runt problemet och lösa situationen. Jag har för mig att den där boken tog upp det här med äh, klickerträning. Varför man ska klicka och på vilket sätt det funkar. Och belöningsplacering och sådana ja, saker också. Gör det också. Det finns ett, ett exempel som jag tycker är väldigt roligt faktiskt i, i den boken. Angående träning av delfiner. Mm. Att det är ganska svårt att ge dem fisken när de är precis uppe i luften och gör sitt mm. trix när de tränar sådana saker. Men att det här ljudet som man använde kommer till för att det var nu som mm. du gjorde rätt. Och sen får den fisken. Jag tror att de kör med det. visselpipat. Den ja, men precis, precis. Men det är samma mm. princip som, som det här med klicker. Men jag gillar, jag gillar liksom den symboliken för att det blir väldigt lätt att förstå att det är ganska svårt att ge. Helst hade man ju velat ha. Om man vill att delfinen ska hoppa hade man ju helst velat ge fisken. Precis i hoppet där. Precis i hoppet. Och det kanske mm. man gjorde i början också. Jag fick en rolig bild i huvudet där. När man ganska koll... fisk på delfinen. Ja, jag har inte riktigt koll på hur det funkar med träning av delfiner. faktiskt. Men, men just den här biten. Att man ändå kan berätta precis vad det var som hände. Mm. Som, som gjorde att det blev en fisk. Att det blev rätt. Och att belöningen kom. Liksom. Sen kan man ju tycka vad man tycker om. Om träning av delfiner. Men det är ju en annan diskussion. Liksom. Mm. Men, men själva principen. Jag tycker att det är ganska. Jag tycker det är ganska fascinerande. Ändå. Hur, för det blir så tydligt tycker jag. Att, att det här ljudet. Betyder inte bara där. Nu är jag mm. tillbaka i hundvärlden igen. Att när, när det här ljudet kommer. Så bara avbryts allting. Som pågår. För att aha, nu är det rätt. Nu vill, min, mm. nu vill jag ha min grej. Det tycker jag är lite kul. Lite spännande. Jag blir kär du också så att han bara liksom. Nu kom det. Ja. Nu har jag varit lite bekväm med just honom. Och faktiskt inte klicketränat honom jättemycket. För han har varit så lätt att träna utan klicker. Men tyst så körde jag jättemycket klickor på. Och. Shadow kan lätt bli att han avbryter inte allting- utan han fortsätter. För han, kopplar, han hör klicket- men har han någonting han gör- så kan det vara att han fullföljer den rörelsen- eller den kedjan- mm. eller vad det nu är för någonting han håller på med- för att sen få sin belöning. Så han uppfattar inte alltid klicket på det sättet. Men det kan, jag tror att det Spännande. hänger mer ihop med att han inte är så starkt klicketjänad. För det har de ju gjort studier- på att just det här klickljudet går mm. direkt in i det limbiska systemet. Ordet oh, det där kommer jag inte ihåg för men, fem året. Eh, nej, men det, till skillnad från, från när man pratar med rösten mm. och sådana saker så var det någonting som gjorde att det här gick in direkt liksom. Ja, det kommer jag ihåg själva hur det sätt. funkar. Jag kommer inte ihåg vad alla hjärnans bitar heter, men just det här att jag du inte, du Nej. får gå en sån här anatomipurs eller någonting. <laughs> ja, jag tror det. Men just det här att klicket är, det låter alltid samma. Mm. Eh, och att det då går snabbare, associeringen när den väl är gjord, att hjärnan väl har kopplat att klick är lika med köttbullet till exempel. Mm. Eh, att det här klicket då, eftersom det alltid låter på samma sätt- så blir det nästan som en reflex kan man säga. Det är lite som när man lägger handen på en varm platta. Innan man hinner tänka att oj shit, det var varmt. Så har man redan ryckt bort handen. Det blir lite samma för hundarna där. Mm. Med klicket jämfört med om man säger bra. Ja. Till exempel för då kan man säga bra. Det. Man kan säga bra, man kan säga bra. Ja. och då det måste hunden... att du håller på med sådana här kör. <laughs> ja, uppvärmning där. Nej men att då om man säger bra så måste hunden först känna igen att okej. Okay, ut det här ordet som matte nu gjorde, eller yttrandet matte mm. gjorde det är ett ord, okej ordet är bra, bra betyder det här att jag kommer få en godis, det blir en längre process för hunden mm. än bara höra det här klicket som går som på en reflex nästan ja, Det är klart så. jag tycker att det är fruktansvärt spännande det här skulle man kunna sitta och prata om i flera timmar så oh, det gud. får väl bli ett eget projekt ja precis Uh, och är det så att det är någon som har någonting som, som du vill att vi ska prata lite extra om så berätta för oss mm. vad det är för någonting. Vi har ju vår uh, Facebook-sida som kommer komma till liv lite mer igen. Yes. Uh, och då söker du på Klavinterpå så kommer du, att, så kommer du att hitta oss där. Och där kan du också ställa frågor och ta upp eh, frågor som det, om det är någon lyssnafråga som mm. du vill ha svar på. Lämna åsikter. Det går att kontakta oss där. Japp. Det går ju att kontakta oss via, via hemsidan också. Mm. www.clubinterpo.com Yes, yes, yes. Ser jag kundadressen, i där. Uh -huh. är det? jag jag, kan. <laughs> jag hade sagt .se, tror jag. Är det så på riktigt? Ja, jag är nog mer lagd .com, Så För det mesta så går jag på .se om jag ska chansa. Ja, ah, jag förstår. Och är det så att ni eller du vill maila in till oss så går det jättebra att maila in på dogcast.clubinterpå.com mm. eh, Och där tar vi reda på vad det är för någonting som... Som ska upp här. Från och med nästa avsnitt. Så kommer vi att. Eh, avsluta med någonting som vi kallar för. Ordet är fritt. Mm. Eh, och då är ni välkomna att. Ringa in till oss. Maila in till oss. Facebooka in till oss. Eh, Mailen eller Facebookar så märk dig med. Ordet är fritt så vi vet att det är det. Mm. Som det handlar om. Eh, och ringer ni så. Berätta gärna vem du är. Så att. Så att eh, alla får veta vad du heter i alla fall. Mm. Eh, och då är det fritt fram att prata om vilket hundrelaterat ämne som helst. Och precis på det sättet mm. som du tycker. Eh, ingen ska komma och avbryta det eller så. Utan vi låter det gå med i avsnittet. Precis som det är. Då kan det ju också kanske vara bra att nämna också att eh, i nuläget med telefon och ringa in. Så kan det vara bra om du mailar in till oss först. Eller skickar meddelande. Och med telefon och lite, eller telefonnummer ska jag säga. Så att vi ringer upp dig. Ja men det finns ju ett telefonnummer till nästa gång. Ja Det är på en gång. Så att det är inga konstigheter överhuvudtaget. Men om man till exempel vill. Ja, i och för sig om man inte vill prata in med en telefonsvar. Utan vill prata med någon av oss direkt. Också. Ja men det går att prata på alla möjliga sätt. <laughs> eh, vi lägger upp ett inlägg om det. Så eh, vet du exakt hur det funkar. Yes, yes. Men det har vi med från och med nästa avsnitt. Mm. Och det får ni gärna hålla utkik på när, när det kommer. Det blir Absolut. väl inte inom en allt för lång framtid skulle jag tro. Eh, vi ska väl börja runda av här nu ja, tycker jag. Eller har jag du någonting jag. som du vill få in så här sent kvällen? inte direkt som jag kan komma på rätt upp och nu. Vi har pratat om det mesta tycker jag som vi skulle prata om. Eh, du, du, du, du, du, du. Men till nästa gång Hör av dig ifall du har en fråga som du vill att vi ska ta upp. Vi börjar få en liten lista med frågor. Men vi tänkte att vi skulle köra en liten lyssnarspecial nästa mm. gång. Eh, och då kommer vi ta upp lite fler av de här frågorna. Yes. Och eh, så kommer vi börja med det här ordet i fritt också. Mm. Eh, boktips kommer vi såklart ha med också. Yes. Och lite annat spännande. Men vi kan inte berätta allt nu men det... <laughs> Det får ni veta då, tycker jag. Okej, håller jag med om. Med det sagt, har det toppen. Och så ses och hörs, vi höll på säga. Men ses, det blir lite svårt genom ljudet. Så att ta det försiktigt och tänk gärna på nu när det är extra kallt ute att det blir fortare kallare i bilen än vad man kanske kan tro. Mm. Och uh, inte lämna hunden ute för länge. Ja, om det är så att man har en frusen hund i alla fall. Mm. Uh, det brukar sägas att det tar ungefär tio minuter till att bilen blivit nedkyld mm. igen efter att den har blivit varm. Eh, vilket jag tycker var ganska fascinerande, för jag har ju ofta tänkt att om jag bara låter bilen vara riktigt varm när jag stannar så är det lugnt. Men det beror på hur länge man är borta. Det mm. blir kallt jättefort. Och kallare än vad man tror framförallt. Ja men så är ofta. det ju. Så det är värt att tänka på. Eh, ha det kul, ta det, det försiktigt precis. och se till att vara ute och busa och leka i snön. Så mycket det bara går ifall ni tycker det är kul. Absolut. Tack så mycket, vi hörs nästa gång. Hej!